Átjóndikabli Ævinn týri sveiks í Kýraja hít. Ekki var til setu bóðið því nú var 2001. hertild flutt til bruk við leita í Kýraja hít. Einmitt þegar sveik átti eftir þrjá klukkutíma þriggja daga fangavist sinni var hann á samt sjálfbóðalíðanum leittur til aðalvarstöðvarinnar og þaðan til jálfbrautastöðvarinnar í fyllt hermannanna Það hefur ekki leigið í láginu undanfarið sagði sjálfbóðarlegin við sveik á leiðinni að ég ráði væri senda okkur til Ungverjarlans Það reyga hersveitirnar að auka kynsitt og hermannirnar að æfa skotlist og berjast við Ungverjanna að því búnu leggjum við kampakátir af stað til Karpatafjalla Þins er verða ungverja sendir hinga til Budji Jóvitsa svo að hægt verði nú að blanda blóði svo að um muni. Svo kenningur enn við líði að besta ráði gegn úrkinjun sér að nöðka af öðru þjóðarni. Þetta létu svíjarnir og spánverjarnir eftir sér í 30 árastríðinu og fransmennitinn á dögum Napóléons og nú allar ungverjarnir að leika þessa listir eftir þeim í Budji Jóvitsa En þar þarf nú ekki að beita ofbeldinu. En það er láta ekki ganga lengi eftir sér af kristilegar aðeins farir. En þetta er það sem þeir kalla vörunskipta veslun og kaupsýslumáli. Tekneski hermaðunum fer upp í til ungverja stelpunar og teknesk og veit veitur ungverjanum allt sitt eftir lægdi. Og eftir nokkrar aldir fara mannfræðingarnir að velta því fyrir sér hvernig í dauðanum geti staðið á því að náungarnir frá malesbökkunum skuli veri orðið svona kinnbeinaháir. Þegar alls er gætt hósveikmáls, þá er þessi víksleðlun geysilega athyglisvert fyrirbriði. Í Prag er þjótt nokkur Kristjánafni sem er blámaður. Faðir hans var kóngur í Blálandi og létt sína sig í ringleika á Stavanitsju eigu í Prag. Kjenslu kona ein sem orti ljóðum hjálfsvein og skóalindi kvenna varð ástfóngin á Kristjáni Blámanni kóngsyni, lappaði sig inn í gistuhús með honum og drygði hór með honum eins og stendur í henni helgu bók og hún var stein hissa þegar hún óldrein knokka sem var engil kvítur. En Sáll hlær best sem síðast hlær og eftir hálfan mánuð fór að falla á engilinn. Hann var sífell dekkri og dekkri og áður en mánuðu var liðin fóran að sortna. Eftir missýri varan hann orðin svartur og afi hans blálandskongur. Hún fór meðan til húðleikna til að láta upplítan en þarvarinni sagti þetta væru ósvíkim blámannshúð og við því væru engin ráð. Öf frá þessu var konu konutetrir eitthvað rugluð í ríminu fór að sendast spurningar til blaðanna um ráð gegn blámönnum og svo var fari með hana í geðveikra en blássnáfan var komin fyrir í barna hæli þar sem gert var gisaðunum Seinna lærði hann og dansaði í næturknæpunum Afkömmendrás verður fyrir textteknískir kynblendingar sem er ekki nærri því eins bláir og hann var. Hóma pættin okkur, sem vandi komu sínar í bykarinn, sagði okkur að ekki væri að hrist út úr klaufinni að koma sér upp Slíkir kynblendingar geta af sér aðra kynblendinga og seinast er ekki hægt að þekka það frá hvítum mönnum en svo allt í einu fæðist allskapadur blámaður í einum ætlinum. Hugstirðiður hann að þess, hér gangir að eiga fallega stúlku, hvensan er björt hvar sem á hann er litið, en svo gerur hún bráður eftir að bóðorðinu blámann. Og ef þér skildur nú komast að raunum að hún hefði, eða fyrir svo sem nýju mánuðum farið einsins lýsi leikurs og hort á blámann fljúast á, þá gæti ég að trúa því að því að færa svima. Þessa dæmisögu yðarum Kristján Bláman, sagði sjálfbúðalýðin, verður einnig að aðtuga frá hernaðalegu sjónamýði. Gerur nú ráð fyrir að Blámaður þessi er kvattur í herinn. Hann er frá Prag og lendir því 28. herdild. Þér hefði frétta 28. herdild gekk rússum á vald og rússarnir hefðu vafalaust orðið undrandi eðir hefðu handteki Kristján Blámann. Blöðin hafðu byrkt greinar um það og sagt að austuríkismenn væru farnir að senda í strýlir nýlandu hersveitir sem þeir þó eiga yngar. Væru farnir að nota blámanna varasveitirnar. Samt eru einhverjir að segja skoðsveikinni að austuríki eigi nýlandur. Þær eiga að vera einhverstaðar í norðurátt kallaðar Frans Jósefs land ef ég kann að Ætti nú, piltan mínir, sagði einna varmanunum. Það er ákaflega óvarlegt á þessum tímum að minnast á Frans Jósefsland, nefnið engin nöfn. Við skulum líta á landabrifið, greif sjálfbóðalýðin fram í. Nýlenda vors allra náðugasta einvalda á keisara Frans Jósefs Land er raunverulega til og samkvæmt upplýsingunum er þar tómur klaki sem fluttur er út á Ísbrjótum fristihúsanna í Prag. Þessi klaka framleiðislega er skattlöð og metin til offjár, jafnvel af útlendingum. Þar er þún er ábata samt en jafnframt stórhættulegt fyrirtæki. Aðalhættan er fólkin í fluttningunum frá Frans Jósefslandi um heimsgötulöndin. Hvernig listir þú annað eins og þetta? Varðmaðurinn tautaði eitthvað sem enginn skildi og liðþjálfinn sem stjórnaði leiðangreinum færði sig nær og hlustaði á hinn fróðlega fyrirlestu sjálfbóðarliðans sem hjælt áfram að ræða nýlendum ál austurríkis að mikilli alvörugefni. Þessi eina nýlenda austurríkis getur byrt allar Evrópuþjóðir að klaka og er því mjög mikilsverður þjóðhægfræðilegu liður. Þó hefur gengið erfilega byggja þessa nýlendu, þar er nýbyggjar annarkvort vilja ekki fara eða frjósa í hel. Samt eru menna vona að með því að koma jafnvægi á loftslægið, eins og verslunar og utan ekki smála ráðuneytið hefur starfaða undanfverið, verði hægt nýtja hinnar víðáttu miklu ísbreyðu til fullnustu. Þángaðir hægt að lokka fjöldaferðafólks með því að byggja stórar gistihallir að vísu verður nöðsynlegt að leggja vegi milli jakanna en höfuð erfiðleikarnir stafa þó frá eskímóunum sem gera hinnum ágætu skipulegningamönnum okkar allt til börðuna sem þeir geta. Þer vill ek læra þísku sem náungar held sjálfboðaliðin áfram en liðþjálvin hrustaði á með atykli þó geti frættuður á því herra liðþjálvi ef þér hafi verið ekki vita það áður að kennslumálarráðuneytið hefur a mikilli fornþvísi eitt of fjór í að byggja handa um skólahús og við það tækingfæri frusu fimm byggingafræðingar í hel Múraratni komust af, greip sveik fram í, til þeir kveiktu í pípunin sínum og verndu sig á þeim. Ekki allir, kæri félagi, saði sjálfbóða liðin. Tveir þeirra hafðu glemt að hreinsa pípunnar og það dó í þeim. Þessir menn voru grefnir í ísin en að lokum komst á skólahúsið undir þak, byggt úr járnbentum ísteyningum sem fróðir menn telja sérlega gott bygginga efni. Eski móarni lét ekki við svo búið standa heldur kveiktu eld umhverfistar í timbri sem þau höfðu rífið úr vestluna skipum sem höfðu frósið föst í Ísnum og þessi hernaðar aðgerð bar tilallega nárangur Ísinn sem skólahúsið var byggt á braðnaði og skólahúsið ásamt skólastjóra kennurum og fulltrúastjórnarinnar sem daginn eftir áttu að vera viðstættir hátílega víkslu skólahúsiðs sökk í djúpafsins, þar eina sem menn heyrðu var angistaleg rödd stjórnanfulltrúans sem æfti þegar sjórin var að byrja að renna upp í hann, guð Englandi. Nú verður sennilega sendur her þangað til að kenna einlendingum mannasýði, auðvitað verður erfitt að fást við þá og tömdu ísbyttirnir verða okkur skeinu hættir ef ég þekki rétt. Vi ættum nú ekki annað eftir þenna lið í fyrir ísbjörninn segði lið þjálvin spekinslega. Haukur þess fleygir hernaða tæknin fram með hverjum degi. Í liðsforingja skólanum sögðu þeir að tilværir gaskrímur sem ekki þyrfti annað en að bregða fyrir andlitið og maður væri dauður með það sama. Þetta hafa þeir nú bara sagt til að hræði ykkur segði sveig. Hermaður má ekki vera hræddur við neit. Já það er þott að í land verður enn að sleikja sig hreinan og halda áfram að berjast. Og um eitraðar gas tegundir það að segja að við séum þær nú frá setulei skálanum þegar maður fær baunir og þrumar um hádegis. En nú segja þeir að rússerne séu búin að finna ráð gegn liðfjálfum. Það myndi vera sérstakir rafstraumar, greip sjálfbúðarliðin fram í. Þeir eru settir í samband við stjórnudnar og kraganum og svo springur allt í loftu. Þeir þurfa ekki að kvíða ellinni sem fá svoleiðis kreisingar. Enda þótt liðþjálfinn væri fjóðsamadur aðtvinnu, stildist honum loksins að þeir voru að gera gísað honum og hafði sig á brott. Reyndar voru þeir nú komnir á hjálpbröytastöðina þar sem piltarnir frá Budiðjóvitsi skildust við herdildina sína. Þarna var engin hátileg viðhöfn en og torgjunu var múur og markmenni að býða komu hersins. Mannfjöldin vakti þegar í stað aðtikli sveiks og samkvæmt venju voru hermennitnir hafðir útundan. Þeim var tróðið inn í gripavagnanna en sveik og sjálfbóðalíðin settir í sérstakan fangavagn þar sem var mjög rúmt um þá. Sveiku gatt ekki neita sér um að veifa húfunni og rópa hurra fyrir mannfjöldanum og mannfjöldin tók undir og allir rópuðu hurra. Líðþjólfin varð öskur reyður og skipaði sveika að halda sér saman en það var of senti í rassin gripið því hattar og húfur voru á lofti og mannfjöldin kjalt áfram að öskra. Það var enginn smáreiðis viðhöfn þegar komið var með fangana á jálfbrautastöðina. Í veitingahúsinu gengdi jálfbrautastöðinni komið nokkrar frúr út í gluggana og veifuðu vasaklútum. Það munaði minnstu að skotliðal hjómsveitin færa leika hergöngulag til heiðusföngonum En til allrar blessunar kom yfir herpresturinn faðir Latsína frá sjöundu herrdeild á vettvangu í tækartíð og tók að sér að stjórna aðtöfninni. Maður þessi var mjög illa séður í öllum matarbúrum liðsforingjanna. Hann var ósefjandi átvagl. Um kvöldið hafðan komið til búti og lent af tilviljun í kveðju veistlu herrdeildarforingjanna Þar hafði hann og drukkið á við tíu menn og færi síðan vel drukkinin í líðsfóringjabúrið til þess að reyna að lokka leifarnar út úr eldasveinunum. Þar átt hann allt sem tönn á festi og kom slóks í rommið sem hann rendi nýður á þess að deppla augunum. Að því búnum fór hann aftur í veisluna og byrjaði að drekka fyrir alvöru, þar hafði hann æfinguna. Um morgunnin hafðanum fundist hvíla á sér svo skilda að halda uppi aga við brottför herdildarinnar og vakið því líka skjálfingu í átbrautastöðinni að allir fóringjarnir lokuðu sig inni í skrifstofu stöðvastjórans. Nú kom hann í tækatíð til að hrifsa tónsbrotan á hljómsveitastjórannum, hættu grænjaðan, ekki byrja fyrir ég segi byrja. Að þessum mæltu gekk hann að liðþjálfanum og skipað honum að nema staðar. Hvert skal halda, spurðan, en liðhjálfin vissi ekki hvaðan á hann stóð veðrið. Hins vegar var sveikættu orðlaus, en sagði á sinn vingjarlaga hátt þá að fara með okku til brúk, herra yfir herprestur. Og ef viðu langa til, megiði gætna koma með. Það ætla ég líka að gera, sagði fæði Latsína, um leið og hann sneri sér að varmönnunum, rópaðan, hver segir að ég get ekki farið með? Áfram... Þegar yfirherpresturinn var kominn inn í fangavagninn hallaði hann sér út af og gólfið en góði dætins veig hvör úr frakkannum og lagði hann undir höfuðið og prestinum en sjálfboðaliðin sagði við liðfjálfan það þarf að það þarfa annast þessa herprestra eins og ung börn Líþjálfin horði skjöldur á herprestin en varðmennin brostu í kampinn. Hann vaknar ekki fyrstum sinnsæðis veik af samfæringu hins lífsreinda manns. Hann er stjörnublindur. En það skiptir engu hjaldan áfram þegar Líþjálfin gaf honum merkjum að þegja. Við því er ekki þetta að segja. Maðurinn er löglega fullur og hann hefur höfusmannstign. Allir herprestetni hérna æðri sem lægri hafa guðdómlegan hæfileika til þess að geta sig döðu veika við hvert tækifæri, auk þess sem þeir eru geysilega þostlátir. Ég var einu sinni þjótt hjá Kats herpresti og sá kunni nú að súpa á glasi. Þessi hérna kemst ekki hálfkvistu við þann mann. Við drukkum í félagi út á öll messugögnin og við hefðum vafarlist drukkjuð út á guð almáttugan ef nokkur hefði vilja lán út á hann. Sveig gekk að föður land sína veldu honum um hrygg svo hans nýriti vegjar og sagði eins og sá sem valdið hefur hans ger hrúta þanga til við erum til bruk. Svo gekk hann aftur til sæti síns en liðþjálfin horfði á hann örvæntingar augum og sagði ég ætti ef til vill að vilja fara og tilkynna yfirvöldunum þetta. Þér ættu nú ekki annað eftir, sagði sjálfbóðaleiðin. Þér eru varðsveitarfóringi og megið ekki yfirgef okkur hvað sem í skerst og samkvæmta reglugerðinni megið ekki heldur senda neitt varmönnunum nefn að þið fái mann í staðinn. En svo þið sjáu, sjálfur erður í miklum vandastattur því að samkvæmt sömu reglum það má ekki heldur neittn óviðkomandi vera í fangavagnum. Það er stranglega bannað. Ekki getið þið heldur bætt brotíðar með því að flegja prestinum út úr lestinni því sér eru vitni sem ekki myndu telja sér að hilma yfir glæpíðar. Það getur ekki sjá því farið að þið lækkið í tygninni eftir aðra eins frammistöð og þessa. Liðhjálfin sagði jörfæntingu sinni að ekki hefði hann hleyft herprestinu minn. Hann hefði komið sjálfur og óskað eftir félaskap þeirra og auk þess væri presturinn yfir Hér eru þér yfirmaður og enginn annars að þið sjálfbóðarlíðin með áherslu og sveik stutti málans með þessum orðum. Ég fölþótt hans hátekn keisar en sjálfur gæmi hingað og vildu óvægur fá að ferðast með okkur, erðu þið þið að harpa núna það. Annars er þið þið hneftur í setjulísfangilsið. Lithjálfin sagði Jöngun sínum að það hefði verið sveik sem hefði sagt prestunum að hann mætti ferðast með þeim. Já, það gæti ég lyft mér herra lið þjálfi, sagði Sveik, því að ég er lauggiltur hálfviti, en engin myndi búast við öðru eins að viður. Hafið þér verið lengi í herðjónustu, spurði sjálfbóðarliðin lið þjálfan. Á þriðja ár, og nú átti að gera mig að deildarforingja, og það er við besta stregk yfir það, sagði sjálfbóðarliðin kuldalega. Því eins og ég hef sagt, má gera ráð fyrir að þið í tigninni eftir þessa framistöðu. Það skiptir yngu máli, saði Sveik, hvort ég er sem lið þjálfi eða óbreyttur hermaður. Annars er vist venjana að setja þá sem lækka í tigninni í fremstu vílinu til þess að losna við þá sem fyrst. Yfir herpresturinn bylti sér í svefninum, hann sker rúta, sagði Sveig, þegar hann hafði gengið úr skuggum að velfærum prestinn. Vafalust er hann að dreymum með einhverja átveisluna, ég er bara smeykur um hann gerir buksutnar. Herpresturinn minnal katsallar minningar gerði í rúmið þegar hann sopnaði fullur og hann sopnaði sjaldanauðru vísi. Og Sveig fór segja svo mergjaða sögur af sér og otta og katsa herpresti Að engin veitti því eftirtækt að lestin var komin af stað. Mjög stórfurðar á því saði sjálfbóðalíðum í Líþjálfan að umsjónar maðurinn skulle ekki hafa látið sjá sig ennþá. Samkvæmta reglónum áttu þér að tilkynna stöðvastjóranum komu okkar en ekki að skiptiður af draugnum yfirherrpresti. Þinn ógæfusæmi Líþjálfi steinþægði og starði á símastöðuranna sem hún virtust vera á þeytinsbretti aftur á bæk. En þegar ég hugsa um það að við höfum ekki tilkynnt neynum komu okkar, hjælt ormstungan áfram, og að lestarstjórin lítur áreiðarlega hingað inn á næstu stöð, fer Hermanns blóðið að ólga í mér. Við erum eins og, og ótýndir umrenningar veik sveik fram í, eða landshortnaflakkarar. Það er eins við þórum ekki koma fram í dagsljósið að ótta við að vera teknir fastir. Auk þess, sagði sjálfbóðarlífin, ber samkvæm tilskipun dagsetri 21. november 1879 um flutninga herfanga að fara eftir svolhjóðandi reglum. Í fyrsta lagi fyrir gluggunum eiga vera hjáltsláf þessin nöðsinn er degunum ljósari en er þeirri reglu framfyllt svo að ástæði löyst er að kvarta. Þá er það í lagi. En í öðru lagi, samkvæmt auka tilstjýpun dagsetri 21. november 1979, er skilt að hafa afþyljuð innandið að þægindi í hverjum vagnir, föngunum og varmunum þeira til afnota, hvort sem erum þykkt eða þundaræða. Ségur vagnarnir ekki útbúni slíkum þægindum er skilt að hafi hverjum vagnir fötu með loki yfir til sömu þarfa. Slík mannvirti eru ekki sjáanlegi í þessum vagnir. Okkur eru, sem að þú segir, allar bjargir bannaðar. Þið geti skílað út um gluggan, sagði liðþjálfin örvæntingafullur. Þér gleymi því góði maður, sagði Sveig, að fangar megi ekki koma nálað glugganum. Og í þriðja lagi, hérð sjálfbóðaliðin áfram, er stilt að hafa ílátt með drykjarvatni í hverjum fangavagni. Þetta hafið þér einnig látt rundur höfu leggjast. Vitiðir annars hvernar við fáum að borða? Ekki það. Nei, það mótti svo sem búast við því. Af þessu getur þið séð herralið þjálfisaris veik að það er ekki batna meðfæri að flytja fanga. Það verður að bera umhyggju fyrir okkur. Við erum ekki venjulegir hermenn sem þurfum að sjáum sig sjálfir. Það þannig er því að mat okkur. Um allt þetta eru til reglur og tilskipanir sem nöðsynlegt er að fara eftir, annars er engin ægi. Fángin er eins og barn í reyfum, eins og flækingun okkur ágætur kunningiminn létt hafa eftir sér. Það þarf að hjúgránum og hlinna aðónum svo hann fá ekki kvef eða verði fyrir gæðsrælingu. Eftir er þögn hjælt Sveik áfram. Þér gerir svo vel og láti mig vita þegar klukkan er ellefu, herra Liðhjálfi. Liðhjálfin leitt spurnar augum á Sveik. Íður kemur það kannski á óvart eins og fleira, sagði Sveik. En svo er mál með vexti á klukkan ellefu, flýti ég mig yfir í grípaflutningavagnin til þess að hafi ekki sálufélag við íður lengur en þörfi ráð. Svo ég held hann áfram hátíðlegur og svíp. Ég var dændur í þriggja daga fangelsi og byrjaði að taka út refsinguna klukkan 11. Eftir klukkan 11. í dag á ég ekkert vantalaðið yður lengur. Engum hermanni má halda í fangelsi lengur en dómur ákveður því að í hernum verður að vera ægi og reglusi með herra lið Það leið á laungu áðurinn hinn örvæntingafulli liðhjálfi gæti átt að sig á þessari óvæntu tangarsók. En loksgerðan þá aðtuga semta að viðvíkjandi þessu hefðan engin skilríki fengið. Kæri liðhjálfi tók sjálfbóðalíðin til máls, látið þiður ekki detta í hug skilríkin komi fljúandi af sjálfu sér upp í hendunar áiður. Fyrst fjallið kemur ekki til Muhammeds verður liðhjálfin að fara sjálfur eftir skilíkjónum. Nú eru þið staddur á breyttum vikstöðum. Þér hafið áraðanlega ekki vald til þess að halda í fangelsi manni sem búin er að afplána refsingu sína. Hins vegar megið er ekki heldur samkvæm tilskipuninni yfirgefa fangavagnin. Ég veit ekki hvernig þú döiðanum þér allir að leysa þessar gróskáttu. Alltaf vestnar það. og nú er klukkan orðin hálf vellefu. Sjálfbúðarleðin stakk úrinni í vasan aftur og sagði ég er hlakka mikið til að sjá hvað er tækið til bröðsklukkan ellafu. Eftir halvtíma verði ég komin í gripavagnin sagði sveik líkt í sælu draumi en liðhjálfin veksir að honum og reyndi samningaleðina. Ef yðurverða ekki á móti skapi finnst mér miklu viðkunnalegra hér en í gripavagninum ég á við Nú var það yfirherr presturinn sem greip fram og æfti í svefni meiri í dífu. Sofðu, sofðu góði, sagði sveik blíðlega og hægrætti presturinnum. Láttu þið dreyma kryddaðar kræsingar. Og sjálfbóðaliðin raulaði vögguvísu með aftur augun bláu og engil þjær við hlýð en kjötið feitt til fóta og flösku kottan við. Þegar hér var komið gefst liðþjálfin upp og horði sljóum augum út um gluggan og hýrt ekki lengur um aga í fangavagninum. Við eittn veginn sáttu nokkur hermennur varðlíðinu spiluðu langkund og hlyftu snöggum skotum úr aftanhlæðunum. Þegar hann gaut augunum í áttil þeirra stóð svo óheppilega á að eittn fótgöngulíðin var að mýða á hann sitjandanum. Leifur sinn stundi þungan og leit aftur út um gluggann. Fyrri få árum var í Prag maður nokkur sem gett mestur, sagði sveig. Og hann hafði uppgötat haf mei og sýnda í tjalbúð au hafli sektorginu. Þar gat hver sem vildi fengið að sjá bak við forhengi algengan legurbekk en á legurbekknum lág kvenna maður frössiskof sem er hverfi í út í æri Pragborgar. Fættutnið voru sveipaðir grænusilki og áttu þeir að tákna sporðin. Hári var lita grænt og hún hafði vellinga á höndunum en við þá voru festir reyfar og pappa og þeir voru líka grænir. Bönn yngri en 16 ára fengi eftir þessi á dýrðina en allir sem komni voru yfir lögaldu sakamanna og borguðu yngjámsiði fengi að skoða gripin og þeim leist príðileg á bakhlutana á hafminni sem var gríðar stór og þar var skrifað velkominn. Það var ekkert verð í brjóstin, þau hengunir á nafla eins og þraut pindri hóru Klukkan sjö og kvöldin eh, lokaði mestu ksýningaskálanum og sagði hafi með, nú með ég þér fara heim. Hún reis á fætur, sig og fór og klukkan tíu og kvöldin var hún komin út á Taborgötu þessum hún ávarpaði hvert kallmann sem hún komst í færi við á þennan einfalda hátt, jæja vinnur, langar þig að koma uppi. En þar að hún hafði engan hóru passa, tók drastneran að fasta einu sinni þegar hún var út á galeiðinni að fá einu starfsýstrum sínum og þar meði var mest nekk að hafa meði að laus. Í sama bíli bylti yfir herprestinu sér á gólfinu með dæsingum og hvala blæstri. Liðhjálfin horfði vandræðalegur á hann en lyftu honum þvínast hjálparlust upp á bekk Það var sínilegt að hann hafði mist allt valda á mönnum sínum og þegar hann sagði örvæntingar fullur þið gætu nú reyndar hjálpað mér. Lítur liðsmennans hver á annan en enginn hreyfði höndni fót. Þér átti að láta hann hrjóta þessum að var komin, sagði Sveik. Alltaf lét ég herprestin minn sofa úr sér þessum að lippaðist nýður. Einu sinni leti hann svofa úr sér sitjandi á kamarsætunu, stundum svafa hann úr sér bakvið skápaðið undir borðum í framandi húsum og guð má vita hvar hann hefur stundum rótið úr sér vímuna. Allt í einu hefði liðþjálfin mjálmaði í sig ofurlítin kjark. Hann ætlið að sína að hann væri húsbóndi á þessum stað og sagði byrstur Haldum þér saman og heitum þessu þvætingi Allur þjónar eru líknir og kjöftugir, þeir eru eins og vegjalýs Það eru þeir áraðinanlega en þér eru þeir eins og nýsmíðaður guð sagði sveik með óbyfanlegri ró þess heimsbyggings sem gerir hinn fullkomna heimsfríða veruleika en leggur um leið út í hræðilega deilu þær eru eins og sú mætta móðir sem þjáður er af kláunum sjö drottinn minn andvarpaði sjálfboða liðinn og spenti greipar lát þú kærleik kan gagn taka hjörtu vor svo ef vir fyrir lítum ekki alla lið þjálfa blessðu þú helguna samkomu vora í þessum fangaklefa á játbrauta tengunum Líþjálfin þauðt af fætur rauður eins og hana kambur, ég harðbanna allar athuga sem til sjálfbóðalíða fýp. Ég get ekki að því gert, hann sagði sjálfbóðalíðin stillilega. Ímsum lífandi verum af margskonar tegundum hefur náttúra neytað um alla skinnsemi. Hafið þér aldrei hirt getið um mannlega fávisku. Væri þá ekki betra að þeir hefðu fæðst sem annað spendir og ekki borið þið heimskulega nafn, maður og liðsjálfi. Það er reygin fyrra viður dettur í hug að þér séuð fullkomnasta og þroskaðasta vera sem til er og herra sköpunarinnar. En þegar búið er að tína að viður stjörnurnar er bókstaflega ekkert eftir og það er þetta skjótiður í kásu í einhverju skotgröfinni á hvaða víkstöðum sem eru. Og ekki hækkar hagur strempi við það þó til síða áður einni stjörnunni í viðbótt og þessu gerður að þeirri ógeðfældu manntegund sem kallast liðsfóringi. Þá fyrst verður sálarökkur í þeirra fullkominni andlagri starblindu. Og þó að þér berið vannþroska beinin einhverstaðar á vívöldlunum, mun engin í veröldinni láta svo lítiða harmíður. Ég læt takiður fastan, hrópaði liðhjálfinni örvæntingu sinni. Sjálfbóðalíðin hló og sagði, yður langar til að taka mig fastan, af því ég hef farið lítils um yður lítilsvirðingar orðum. En þá verðið þeir að ljúa því að svo bjertir ekki kollinum áiður að þeir getið skiluð móðganir og auk þess skal ég veðja við hverju sem vera skal að þeir munið ekki orða af því sem okkur hefur farið á milli. Og þó að ég segið þeir við þeir að þeir væru sníill, myndið þeir gleyma því á þenni við færum fram hjá næsta símastöður. Þeir eruð uppþotnaður skrælingi. Ég hef samfærður um að þér getið aldrei haft að eftir í samhengi sem ég hef sagt viðiður og auk þess getiðið spurt þá sem viðstatir eru hvort ég hefi vikir einu orði að gápnafariðar eða mólgaðiður á nokkurn hátt. Rétt segir þúinn frómi, tók sveik til máls. Hér hefur enginn sagt neitt viðiður sem hægt væri miskilja. Það fyrir alltaf illa fyrir þeim sem þykjast verða fyrir mólgunum. Einu sinni satt ég í næturknæpunni järgöngin og var að tala við mannum apaketti. Hjá okkur satt sjóliðin okkur sem fullirti að ekki væri alltaf auðvelt að greina apakott frá skeggjuðum borgara eins og til dæmi saðan mannunu sem situr þarna við næsta borð. Við litum allir á þann skegjaða sem stóð óðara á fætur og stakk reyfanum undir kemman á sjóliðanum en hinn síðan nefndi sló hann með ölflösku í höfuðið svo að hann leið út af og bærið ekki á sér. Aðsvo búnu kvatti sjóliðin með virtum og hraðaði sér burtu eftir velunni dagsverk en við fórum að blása lífsanda inn að sér skegja, en það hefðum við átta að láta ógjart. Fyrir ekki hafði fyrr gotið á okkur glittnónum en hann kallaði á lóraugluna og lét fara með okkur hína í lóraugluvarstofuna. Það er fullirtan að við höfðum kallað sig apakott og við höfðum yfirleitt ekki talað um mannaðið sig. Við harð neytuðum og sögðum að hann væri alls ekki apakottur en hann sagðist að það væri heyrtað og lét ekki hnýka sér. Og nú ég bað varðstjóran að koma viðtunum fyrir manninu og hann reyndi eftir bestu getu en allt kom fyrir ekki. Hann sagði að varðstjórin væri okkur hlýðhóllur og svo létt varðstjórin fara með hann í kjallaran svo hann getur svo við úr sér og við ætluðum aftur í knæpuna en við það var ekki komandi. Við vorum látnir í kjallaran líka. Af þessu getur þið séð herra lið þjálfi hvað leitt getur að lítil fjallugu miskilningi. Um Í okkur létt sefa líka borgari og hann móðgæðist að því að sagt var viðan einhverstaðar í brúk að hann væri kirkislanga. Það eru mörg slík orð sem alls ekki eru refsiverð. Gætu þér til dæmis að fyrir það þótt við segðum að þér væru rótta, öðru nefni valska? Lithiálfin ærðist. Reyndar var ekki hægt að segja að hann öskraði, en reyði, sorg og örvænting fekk útrási kinnlegum hljóðum og undirleikurinn voru hrótur yfir herprestsins. Að þessum tónleikum loknum var dauða þögnum stund, Líðþjálfin settist á bekkin og leit út um gluggan og starði tjáningalösu ugnaráði á fjöll og skóa í fjaska. Herra Líðþjálfi, sagði sjálfbóðalíðin, eins og þér sitið þarna og horfið dreymnum skáldaugum á himin fjöll og angans skóa, minniður mig á Dante. En það er sami göfumannlegi skaldsvipurinn sem ber ótvýrætt vittnum gott hjartalag og háflegan anda. Ég sár bæniður eðla vin að þið sitið svona sem lengst því það feriður best án allra listrætnar uppgerðar og horfiðir skyggnum spámanns augum á fjarlæg fjöll vaðar við lestir að hugsum kvíyndislegu verði þar vorið flosar geira og rinda og sítrur að sprænu skoppa niður hlíðarnar með unaðslegum myldum ómi eins og litlum silfuru klukkun sé hringt í fjallska skautsvikinni Þá minn lið þjálfin nokkar setjast út í guðskræna náttúruna með brefmið á hnesér, naga blíjandin og yrkja ljóð í barnablaðiðæskuna. Lýþjálfinn var nú orðin gersamlega rýnlaður en sjálfbóðalýðin fullisti að hann hefði séð högmynd af höfði Lýþjálfans og högmyndasýningu afsækið herra Lýþjálfi saðan Ekki vænti ég að þér hefði setti fyrir hjá stúrtsa mynd höggvara Lýþjálfinn leitt upprum augum á sjálfbóðalýðan og sagði sorgbitin nei Sjálfbóðalýðin þagnaði og tegði úr sér á bekknum Varðmenniðnir spiluðu langkund við Sveik, liðfjálfinn gægðist í spilin og leiði sér að gera þá aðtug að senda Sveik hefði rámt við. Hann hefði haft trompásin upp í erminni. Í knæpónum, sagði Sveik, voru lýmdar á veggina aðvaranir þinn manna sem löði í vana sinna gægjast spil. Ég man eina aðvörunina sem var sérstaklega beint til þeirra sem slepptu sér fram í langkund sem þeim kom ekki við. Hún hljóðaði svona, viljir þeir ganga á guðstíns fund þá gægstu varleg í annars manns fund. Í sama byli rann lestininn á stöðina þessum venja var að eftirlitsmenn rannsökuðu vagnanna. Lestinn namn staðar, það er ekki um að villast, sagði hinn miskunarleysi sjálfbóðalíði með talsverðum þunga við liðfjálfan. Eftirlitsmennir eru þegar komir á stúvana. Þegar hér var komið gengu eftirlitsmennir inn í vagninn. Doktor Maras, varaliðsfóringi, hafði verið útnefndur af herráðunu sem yfirmaður herflutningana. Honum steig upp hefðin til höfus og allt taldan vagnana skagt en það þótt hann væri borgarlegu starfi reikningstjennari við starfræði deild mentaskóla. Aukþess kom talningans aldrei heim við þær tölu sem stóðu á fylgjuskjölum hverra að lestar. Nú hafðan fengið höfuverk af allri þessari ringulreið og var búin að geta fimm aspirinskanta. Með þjáningasvip stingdist hann um vagnanna. Þegar hann kominn í fangaklefan ásamt aðstóðarmanni sínum leit hann á fylgjuskjölinn og þegar hann hefði hlustað á skýslu liðhjálfans um að hann hefði meðferðist tvo fanga svipaðist hann um hvaða viðundur er þetta spurðan byrstur og benti á herprestin sem svaf á grúfu tilkynni herra liðsfóringi stamaði liðhjálfin að þetta, þetta, þetta, þetta hvað, ég nú segja, hvað ég vildi segja endur tók maras byrstur engar vývilengur hér herra liðsfóringi tók sveik til máls og leistu nú liðhjálfanum hólmi Maðurinn sem sefur þarna á grúfu er peðfullur yfirherprestur. Hann slóst í för með okkur og skreið hér inn í vagninn og þar er hann er yfir maður okkar tótt okkur ekki viðeigand að flegja honum út. Hann hefur sýnilega vilst á foringjavagninum og fangavagninum. Doktor Mraz andvarpaði og leita á skjölsýn Þar var ekki svo mikið sem að því vikið að nokkur yfir herprestur hefði átta að ferðast með lestinni til brúk. Honum fór ekki að verða um sel. Á síðustu stöð höfðu bæst við hestar sem hvergi voru skráðir og nú kom yfir eins og þjófur úr heiðskýr og lofti og hafnaði í fangavagninum. Lokskýpaðan lið þjálfanum með velta hinnum sofandi manni á bakið svo hægt verið að hveran værið Eftir mikið andstreimi galt liðhjálfin velt yfir herprestinum og bakið en við það rumskaðist hann og gaut upp augunum þegar hann sá liðsforingjan sagði hann góðan daginn frýsfri er tíkt er vöð að bera borð. Aðsvo meldu augunum og sneri sér til veggjarð. Doktor Mraz þekkti strax átvakli frá forengjavistunni kvöldið áður matgottin mikla sem allir eldasveinar hersins voru döðrættir við og stundi þungan. Þetta getur orðiður dýrt gaman, sagði hann við liðhjálfan. Um leiðu hann ætlaði að snarast út greip sveiki í hann, held og sagði hér með tilkynni í liðsforengjanum að hér á ég ekki heimalengur. Ég átt aðeins að sitja inni til klukkan hálf eðlöfu og samkvæmt guðs og manna lögum ætti ég þegar að vera komin í einhvern grípavagnin. Og þar er klukkan að nú fara að ganga tólf, vildi ég mælast til þess herra liðsvóringi að því er leittu fylgja mér þangað eða til Lukas Höfusmanns. Hvað heiti þér? spurði doktor Maras og leit enni í skjölsín. Jósef Sveik, herra liðsvóringi. Já, einmitt það. Þér eru þá hinn frægi sveik sagði dóttor Mraz Það er laugrétt hjá yður að þér áttuð að vera laus úr prísundinni klukkan hálf vellefu en Lúkas höfus maður hefur beðið mig að sleppiður ekki fyrir ný brúk þér gerðu þá enga rósir á meðan Þegar eftirlits maðurinn var farin galt lið þjálfun ekki varist því að varpa fram þessari eitruðu aðtugarsend þannig að við þið sveik Að ekki varðu skýt sem virðið að snúuðu til lífin mannana. Hefði ég vilja gæti ég gert ykkur báðum voltundur uggum? Herra lið þjálfi, sagði sjálfbóða liðin með hægð. Eftir kringumstæðunum getur skýtkast verið sannfærandi rögsenda En gáfaður maður notar ekki slíka aðferð, þótt hans ég reyður og langi til að hefna sína á einhverjum. Svo ég komið að hinni hlægilögu ógnunni þar að þér hefðu getað gert okkur vortundur upp Hvers vegna gjöplinum gerðu þér það ekki fyrst er komist í fæði? En sennilega hafiði vilja sína andlegan þroska í og göfugt hjartalag. Nú er nóg komið eftir liðþjálfin og spratt á fætur. Ég get látið nepp báða í fangelsi. Og fyrir hvað, blessaður unginn, spurði sjálfbóðalirinn með postula svip. Ég um það, svaraði liðþjálfin og reynda stæli sér kjarkinn. Fyrir um Það sagði sjálfbóðalíðin með engil brosi. Þér og við um það, það er eins að spila tromplausa blindtrú og hvorugur aðilin getur unnið eða tapað og þannig er haldið áfram þangað til spilin eru búinn. Sennilega eru þér orðin hrættur við að lýsforingin kæruður fyrir herráðinu og hægið eru þess vegna svona dolgslega við okkur. Þið eru fjölegir gemlingar, sagði Lithjálfin og sapnaði nú síðustu kröftónum til þess að líta út eins og þrumu guð á svipinn. Nú ætla ég að trúuður fyrir lítilræði, herra Lithjálfin, sagði Sveik. Ég er orðin gamall hermaður og var í herþjónustu fyrir stríð. Það borga sig aldrei að skammast. Þegar ég var í herþjónustu fyrir mörgum árum varðar þar undir Lithjálfin sem hétt svo rætir. Hann hefði fyrir löngu geta verið orðin liðfjálfi en allt fór í hund og kött fyrir honum. Og hann hekk í hæl á okkur hermann honum eins og hundur á hörðu róði og aldrei var hægt að til gæðs. Hann kvald okkur eins og hann gat og var vanur að segja þið ekki hermann heldur næturverðir. Eitt góðan veður dag var ég orðin fullsattur á þessum góðgerðum og fór til sveitarfóringars. Hvað er þér á höndum spurði sveitafóringin? Herra sveitafóringi segi ég, ég kem með á hendur undirlið þjálfunum okkar honum sörættir. Ekki verður því neytað að viður um keisararlegir hermenn en alls ekki næturverðir. Við þjónum hans hátíkn keisaranum en erum ekki smalar. Sí auðsnílin sé ég sveita foryngi við mig æði birstur að svipin hibjaði við bráðasta og könti ekki fyrir mín augu framar þá baði ég hann auðmjúklegast að fylgja mér til herdeildar foryngjens og þær ég tilkynnti offurstannum að við værum ekki nætur verðir heldur keisaralegir hermenn lét hann loka mig inn í tvo daga Að því búnul ég til ljóst á frómu óska ég væri leytið fyrir fylgishöfðingin, fylgishöfðingin tilkynnti mér að ég væri fýbl og sagði mér að fara til helvítis með fyrstu ferð. Þá baði ég hann leiða mig fyrir hershöfðingan en þá varð minn maður fylkishöfðingins meikur og lét kalla srætur undirlið þjálfa inn í skrifstofuna og hann varð að gera svo vel að byggja mig afsökunar á orðinu næturvörður í áheyrn allrar fóringaklíkunar. Fýlast fljópan á eftir mér þegar ég fór út og tilkynnti mér að kera eftir myndan aldrei ávita mig en hins vegar skildan hneppa mig í setjúliðsvarðhald. Upp frá því reyndi ég að hafa heimil á mér en það er nú eins og hver sjáu sjálfan sig